Kanada eta Europar Batasuneko merkataritza liberalizatzeko akordioa azte asken ontan Bruselasen erabakiko da. Zita itunberria onartuko balitz, Kanada eta Europar Batasuneko enpresek zerbitzu publikoetan aktivitate ekonomikoa eskaintzeko aukera ematen du. Honek bertako langien lanbaldintzak eta tokiko ekonomian eragin ezkorra izanen duela diote itunaren kontrakoek. Eina utara mendi lab sindikatuko ordezkaria. E, baitugula proposamena, karta soziala adibidez dela alternativa aman komun bat eman barko duna eta horlako trans, transatlantikoko paktu oiek eta IP goiek, e, borrokatu barko ditugu e, hemengo lan hobetzeko. Ameriketako estatu batuak eta Europar batasuneko enpresen arteko komertzioa liberalizatzeko Tapta itunak Ipar Euskal Herrian hainbat herriko etxeen kontrako pozicionamendua jaso zuen. Endaiako herriko etxeak itun honen aurka adirezi zen lehen herrikoetxea izan zen. Iker realizalde Realizaldeko herrikoetxeko autetxia. Hendeako errika izendatzen duena taftatik uh, kanpo, baina esan genezake, taftatik uh, kanpo eta zetatik kanpo ere bai Azken finean bi uh, itzarmen uh, berdintxoak dira, bat estatu uh, batuekin pasatu, pasatzeko otan zena, eta besteak kanadarekin, baina funtxean ber ondorio ekartzen, al, ekartzen al dute eta askotan azpimarratu izan dugun moduan. Ba, Gaurregun gure naikeria da tokiko garapena bultzatzea, tokiko garapena ziurtatzea, eta hitzarmen honek hori guztia zalantzan ezarriko luke, beraz be, gaur ere beste behin baitaftari, baitzetari, ez borgo bilbat esaten dugu. Zeta akordiarekin proselak aipatu du urteko produkzioa ama 2 milioi eurotan handituko lukela. Bestalde ziurtatu du produktuei jarritako muga zergen laro geita meretzia desagertuko dela akordioa sinatuzkero eta horrek 500 milioi euroen aurrezki zuzena emango diela esportatzaileei